Марина Гримич, мак Червоної Бруссі, шістдесятникам та їхнім дітям присвячуємо. <му> Ляля лежала у своєму зручному ліжку на купі різнокаліберних подушок. Великих пухових у білих наволочках з мережаними ставками під спину, квадратних гаптованих з геометричним візерунком під плечі, була тут і кругла турецька подушечка з скрученими слізками на живіт, і маленькі гобеленові ясики з вишитими пастушками на тлі французьких середньовічних пейзажів під коліна, і ролоноподібні з золотими китичками під ноги. І нарешті найулюбленіша блакитна подушечка з непідстриженої овечої вовни, де було запражено білу патлату полонку від шию. Під лівою рукою попільничка з купою недопалків, біля правої плящина і чарка, на колінах рукопис. Ляля -ля тільки так редагувала рукописи, тільки так, і не інакше. Учора він знов прийшов. Ні, не прийшов. Він, сучий син, приповз із своїм рукописом до неї, колишньої своєї коханки. Він приповз і просив, та ні, благав, щоб вона його відредагувала. Вона послала його к Бісу. Ті рукописи давно вже не треба було редагувати. Його тексти бездоганні, мовно бездоганні, проте за змістом нудні, штучні, а тому його давно ніхто не читає. Так вона відрубала вчора. Тоді він, сучий син, сказав, що її редакторська рука приносить йому щастя, і в цьому він, сучий син, таки б не лукавив. Ті романи, яких вона торкалася своїм гострим редакторським олівцем, стали бестселерами, а ті, яких вона під час їхніх любовних пауз не читала, так і не зазнали примхливої літературної слави. Ляля з огидою взяла рукопис. «Сучий син» просичала вона. Ляля називала Рюрика сучим сином, бо він скалічив усе її життя. Він звів його у нівеч, і вона хотіла, щоб він урешті таки сконав після чергового запою. Щоправда, останнім часом він зав'язав, та бозна надовго. Взагалі ніколи не можна передбачити, коли прийде кінець. За кількістю прийнятого алкоголю він давно мав би гнити в могилі, але він жив. Натомість із її життя постійно йшли друзі, однокласники, однокурсники. Гинули, помирали, накладали на себе руки. Смерть вражала їх усупереч усім законам природи і справедливості. Тому Ляля -ля знала напевно, що зі смертю не можна гратися, не можна її накликати. Тимто вона і зненавиділа Рюрікову писанину, що там постійно була смерть. Він увесь час милувався смертю, тішився нею. Він був надто слабкий, щоб укоротити собі віку, тож компенсував цю свою слабкість, пишучи про смерть. Ось і тепер Ляля відкрила рукопис і звідти війнула смертю. Вона не хотіла читати новий роман свого старого, тобто колишнього, коханця. Взагалі він і не був старий, хіба що на кілька років старший від неї. Проте алкоголь зробив своє. Взовні він був схожий не на чийогось коханця, хай і колишнього, а саме на старого дядька. Ляля перегорнула сторінку. «Стогін на осоні це щось нове. Що за сентименти? Невже цю фразу написав він? Ні, він, мабуть, збиткується. Напевне, це зла пародія на любовний роман. Рюрик взагалі дуже злий, а щодо любові аж занадто. Його завжди нудило від словосполучення «любовний роман». У його творах любов – це брутальна фізіологія, а жінка – брудне фізіологічне явище. Скількох зусиль вона доклала, аби він змінив свою думку. І тепер, самотня і духовно спустошена, вона не знає, чи вартий він був її сплюндрованого життя, Ляля -ля ще пам'ятає ті часи, коли стрепетом відкривала титульну сторінку його нового роману. Чи не буде там на цей раз присвяти їй? А потім захламно і з острахом читала текст, шукаючи в ньому себе. Вона прагнула, щоб якась героїня була подібна до неї. Прагнула і водночас боялася, що образ жінки, цієї кумедної, фізіологічно гидкої істоти, змальовано саме з неї. І раптом цей цинічний Рюрик пише любовний роман «Стогін на осонні». Що він може знати про любов? Ляля Навманя розгорнула рукопис. «Дівчинку моя, моє руде веснянкувате дівчисько. Не роби мені боляче більше ніколи. Я тобі забороняю. Ти навіть не уявляєш, як мене збуджують твої плечі. Вкриті веснянками. У світі немає еротичнішої картини, Ніж твоя веснянкувата спина перед моїми очима. Це наче зоряне небо у Карпатах. Я заплющую очі і бачу кожне сузір'я на твоїй спині. А їх усього два. Сузір'я Фіони і Сузір'я Лари. Не Він писав, однозначно, або ж він з'їхав з глузду. Думка про те, що запеклий синік таки пізнав любов, була для неї аж надто дошкульною. 20 років була вона переконана, що знає його найліпше. Він за поєм писав, вона його редагувала. Рюрик завжди писав тільки про себе. Що це за руда особа? Ляля не знала жодної рудої особи в їхньому оточенні. Рюрик ненавидів рудих. Може, вдавав? Ляля ще раз перегорнула сторінку. Я жертва часу. Я виродок, що з'явився в 60-ті роки за часів соціальних мутацій. І, власне, я і є продуктом цієї інтелектуально-психологічної мутації. Я потвора, я каліка, я гидкий витвір природи, я огидне творіння інтелекту. Смійтеся з мене, бийте мене, закидайте камінням. Виливайте на мене помиї, викидайте вилами гній, і тими самими вилами проштиркніть мене наскрізь. Плюйте на мене, заливайте нечистотами. Ви навіть не уявляєте, яку полегкість ви мені подаруєте. Тільки в цьому бруді я відчую себе щасливим. Що він із себе корчить? Що за надрив? Що за селенська туга? І який він має право робити із себе жертвою шістдесятництва? Цей вилупок пихатої інтелігенції, яка навіть на мить не могла собі уявити, що значить бути націоналістом у 60-ті роки в Києві. Блазень! Ляля -ля лежала з рукописом свого колишнього коханця на колінах і дивилася у вікно на перехрещенні гілки двох старих дерев, зовсім як на літографіях 60-х років.